Que tal Salut Companys Aquí comença una nova edició d'aquest programa criticant com cada setmana a Ràdio 77 un espai d'escolta i reflexió en esteodial lliure. Avui vos present dues companyes que provenen del sistema educatiu mallorquí, dues professores d'institut que tot d'una coneixereu i que tenen algunes coses que contar-mos. Crec jo que bastant en

bastant interessants. Um, compartirem amb elles uh, la idea de fer classe a centres educatius de les Illes Balears i també les problemàtiques que s'hi troben dia a dia, setmana a setmana. Avui, per tant, podríem dir que tenim un document que parla des de dins del sistema

de dues persones que intenten treballar per un canvi profund, treballant colze a colze amb funcionaris, amb l'esperança d'anar creant un podrien dir un futur més digne per tot tipus de persones, sobretot per a gent jove, tot i saber-se en una posició d'inferioritat respecte al poder del sistema i totes les seves ramificacions que arriben a la desigualtat educacional, al model antrocentrista, a la legitimitat

de la competició a dins de les aules i un model que discrimina constantment els alumnes bons dels dolents, que separa, que s'agrega i que no inclou. Aquest és el model en què ens trobem avui dia a les aules de l'estat espanyol, de les Illes Balears, però tot i així hi ha gent que mira de crear alternatives, crear alternatives en el model imperant,

així com eh, en aquests models que són injustos i aquests models que des d'allà la, la base i l'arrel de coneixement fan veure que haurà un tipus d'individus que són preparats per triomfar i hi ha un tipus d'individus que són preparats pues, per sobreviure, no?

D'aquí que al cap dels anys apareguin persones que arriben fins a al model universitari i persones que no arriben. Um, tot això que avui comentam és un model que d'alguna manera legitima també el model institucional i el model social que ens trobem les persones adultes una vegada acabada la nostra formació universitària, estudiantil, el que sigui. No?

Diguem que a través de les desigualtats que trobam a les escoles se, li, se comença a legitimar aquest model social que després d'una sèrie d'anys de perfeccionament, etc., resulta que se converteix en el capitalisme. I a través del sistema educatiu, avui intentaran reflexionar d'algunes sortides, algunes possibles alternatives, com s'educació educativa,

de les emocions, l'educació inclusiva i una educació que intenti potenciar alternatives um, com poden ser la dança, com poden ser les uh, activitats fora de, del centre escolar per d'alguna manera donar aquesta, aquesta complexitat

a un model que, com vos dir, és tremendament desigual i que, com escoltareu a continuació, no, no hi ha pels a sa llengua. Són dues persones que estan de dins, com bé deia, del sistema, però que no tenen cap problema de criticar-lo obertament. Jo canto a la diferència de la Violeta Parra, mos dóna etsus en el programa d'avui i jo ja desoperesc. És a dir, que vos deixaré amb aquestes dues companyes. Espero que passeu gust amb el programa d'avui. Salut.

Yo canto a las chillanes casi tengo que decir algo Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso De lo contrario no canto Les voy a hablar enseguida de un caso Desde la, la mi experiencia, mante. sí Atención el auditorio

yo que va a tragarse el purgante ahora que celebramos el 18 magallante la bandera es un calmante yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido el pueblo amando la patria y tan mal por

el emblema por testigo en comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas, con algo así desarmado en plaza y en alameda y al frente de las iglesias.

Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta Porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas Dolorosa la retreta Afirmo señor ministro que se murió la verdad

Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más Engañan al inocente sin ni una necesidad Y arriba la libertad Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita Podría su santidad oírme una palabrita

los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría dice el sabio Salomón. Hay descontento en el cielo, en Chuquilla y en Conceusión. Ya no florece el copihue y no canta el picafón, centenario tricolor.

Yo soy a las chillanescas señores para cantar Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar Perdóneme el auditorio, si ofende mi claridad Hueca larga militar Bueno, buenas tardes, somos Laura Izquierdo y somos profesora del Departamento de Orientación Bueno, buenas tardes, somos de Laura Izquierdo y somos profesora del Departamento de Orientación de Baltasar Porcel

Fa 12 anys que me dedico a l'ensenyament, concretament a l'ensenyament de la de, de secundària amb adolescents, i som avui aquí per explicar un poc la meva experiència, el meu punt de vista sobre com funciona el sistema educatiu i què podem fer per canviar allò que, que veiem des de fa molt de temps que no funciona, que ja no se sé sosta. I i, bueno, i ara d'on pas

a la meva companya, Anna. Hola, el meu nom és Anna Eugenio. Fa 15 anys que estic fent feina en una escola concertada i també a l'àmbit privat eh, m'ha dedicat a la cimotricitat i bueno, em van proposar venir a compartir aquest temps en la Laura per parlar d'educació i una mica bueno, portar el meu punt de vista. Espero que vos agradi.

Bé, des del meu punt de vista, est, eh, el model actual i tot allò que està passant avui en dia és, és un retrocés, o sigui, estan donant en endarrere i això se nota molt, en, bé, primer, en primer lloc, en serratallades, en, ser en educació. Eh, totes aquestes retallades ja han sortit per escrit al darrer BOE i que suposen un, un, un minvar la qualitat educativa eh,

els avanços de l'educació secundària que havíem aconseguit fins ara no? entre d'altres eh, l'augment de les ràtios és a dir, aules que fins ara teníem 20, 25 alumnes en tindrem a partir de l'any que ve un 36 alumnes amb, amb tot allò que suposa suposa doncs, que, doncs, que un professor s'ha d'enfrontar a un aprenentat, a, a, a un ensenyament a un procés d'ensenyament amb 35-36 alumnes

que, que no, no, no se podrà sostenir no se podrà sostenir perquè per una banda hi ha unes lleis que s'anomenen educar en competències bàsiques i en l'aprenentatge cooperatiu però per una altra banda els recursos eh, no hi són i sobretot el recurso, els recursos que des del meu punt de vista són més importants que són els humans aquestes retallades també suposaran que eh,

que, que tota s'atenció a la diversitat, l'atenció a, a infants i adolescents amb necessitats educatives especials, també no, no se pugui cobrir, com, com ara mateix s'està fent. No? I, eh, bé, tot això està creant un clima de molta de tensió, tensió entre el professorat, entre la comunitat educativa,

i, i hem, de, hem de, per una banda, procurar un, un canvi que ens suposa que hauria de venir de, de dalt. No? De, de, o sigui, les lleis, les normatives, la gestió administrativa hauria de facilitar la tasca educativa, però no ho fa. Per tant, què fer no? Què fer en aquest sentit? Eh, començar per, per la tasca educativa,

privada, del professorat, de, dels professors, que estan conscienciats en que s'ha de canviar eh, la manera de veure com, com la persona aprèn, i no només com la persona aprèn, sinó com la persona es desenvolupa a si mateixa. Treballo de ciències? Ai, meu Deus, eu odeio trabalho de ciències, no consigo pensar en nada diferente.

Eu vou fazer o meu sobre os vários tipos de metais da Terra e como cada um tem afetado o progresso da humanidade. Talvez eu faça sobre dor de estômago. Problema 5. O homem tem uma Nova vida matemática. e um filho. O filho é 3 anos mais velho. Em um ano, o homem será 6 vezes mais velho que a filha é agora. Em 10 anos, ele será 14 anos mais velho do que as idades combinadas de seus filhos. Qual a idade atual do homem?

Sinto muito. Foi impossível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número discado. O que está lendo, Franklin? É um livro sobre psicologia. Pelo que eu entendo, parece ser muito bom. Esqueça, Franklin. Nenhum livro de psicologia pode ser bom se você consegue entender. Bom, aqui estou eu para mostrar e falar. E adivinha o que eu trouxe hoje?

Eu tenho coisas para arrepiar e assustar vocês. tem coisas para encher vocês de medo, com terror e com horror. Eu tenho coisas aqui... Senhora? Todas as vidas saíram do mostrar e falar.

aprender o sistema métrico, Franklin. Quando fomos grandes, o sistema métrico talvez já seja oficial. Uma polegada 2.54 cm. Um pé é 3.048 m e uma milha são 1609 km, tá? Naquê momentos já há mol de mestres que estão fazendo a parte da formação que se faz no Centre Professors, que que já bastantes coisas bastant

alternatives i diferents i que entren dins el món del qüestionament personal també a Mallorca i a Palma doncs hi ha formacions on tu entres en un procés personal i te qüestiones no? que, sí que això sí que ho podem fer que és qüestionar-nos per a lo millor en lloc d'estar enfadats perquè el sistema no ens donarà el que necessiten dinsa-lo i és vera

si sí, millor en aquell moment que m'has qüestionant, probablement podrà mirar en aquell alumne que millor l'únic que necessita en aquell moment no és aprend de matemàtiques ni llengua, i és... el que necessite és que el mirin i que colcú sàpiga que existeix per l'altre. I això és educació. Lo no, millor curricularment no ho podrà aprofitar, però el millor això serà una base en la qual aquest alumne pot ser després fora del sistema o en un altre moment pugui estudiar

no en aquell moment que el que necessites és que el mirin, que l'escoltin, que, que sàpiguen que existeix per un altre, no? Perquè molts d'alumnes també venen en situacions personals i familiars molt complicades i, i a vegades l'espai de l'escola, si troben un mestre que els mira, posen una, una, poden tapar aquesta ferida i poden estar vi en vincle i aquest, aquest nen no oblidarà això, perquè normalment quan fa molts anys que estàs en el món educatiu

a vegades sí, trobes alumnes que t'han fet aquest retorn. Per això saps que, que el que necessitava en aquell moment era allò.

Clarament funcionaria millor, si hi hagués més recursos, probablement, però bé, bueno, el primer que necessiten és que qualcú sàpiga que ells assisteixen. De vegades és des de l'enfado, des de l'adolescent, des d'un altre, potser una Laura ens podrà explicar, però el nen petit necessita que el mirin, que l'escoltin, que assisteix per l'altre, bàsicament. Hi ha un currículum, val, que mos ve de damunt,

amb un programa rígid establert que, que se posa de manifest en els decrets de currículum amb tot el programa de les assassinatures els continguts. El primer que crec que haurien de fer el professorat i ja n'hi ha molts que ho fan això també s'ha de dir que hi ha molta de gent molt vàlida que fa feina damunt d'això, és qüestionar aquest currículum. És a dir eh, és flexible el currículum és tan flexible que

com la mateixa flexibilitat de cadascú a l'hora d'aplicar-ho. O sigui, una cosa és allò que molt bé per escrit i una altra cosa és la realitat. Jo puc programar una assignatura amb, amb uns certs continguts X però després m'atrop amb una sèrie d'alumnat alum, que, que té unes característiques, un ritme d'aprenentatge en concret i hauré de concretar al màxim això que està establert per llei a la realitat.

Això se diu flexibilitzar el currículum, per una banda. També crec que flexibilitzar el currículum és passar-se pel teu propi filtre personal, que és allò que realment val la pena avui en dia ensenyar eh, en, els, en els adolescents, en el meu cas, perquè jo tracte cada dia amb ells. No? I una de les coses que sí que és vera que, que hi ha el currículum,

el manco anomenat, que és el tema de l'educació social, prosocial, l'educació emocional, sí que hi ha una, un, una sèrie de redacció damunt d'aquesta qüestió. Però la realitat és que hi ha una incongruència amb la realitat eh, concreta que toca cada dia. Hi una incongruència perquè Perquè el sistema segueix sent massa intel·lectualitzat, mm, segueix donant massa pes

a tot el que és només la part cognitiva del ser humà, deixant de banda totes les altres parts. No? I, I no oblidem, i demanant, em podrà corroborar o no, però eh, tots aprenem a partir de l'alegria d'aprendre. dir Una cosa que no ens motiva i que no ens fa sentir bé i, per tant, no ens no fa anar cap allà, això no s'aprèn. Eh, com a molt, el podrem memoritzar,

però el nostre cervell, que, que és molt sa i molt intel·ligent, eh, posarà un filtre en un moment donat i això ho deixarà de banda, només se quedarà amb allò que és significatiu per a la persona. Per tant, primer, qüestionar-se el professorat a si mateix, o sigui, ser lo suficientment valent i arriscar-se de dir no, no, és que això està en el currículum però jo no ho vull donar tal qual m'ho donen o, o, o ho vull donar

així, no? amb aquesta altra metodologia o, o vull fins i tot arriscar-me a provar una cosa que mai he provat Què passa quan un prova una cosa que mai ha provat a fer? Doncs que s'arrisca a fallar s'arrisca a que les coses no vagin com han de fer, te demanen uns resultats i per aventura tu no pots donar aquests resultats en el moment que te demana perquè el procés real d'aprenentatge o de desenvolupament d'aquesta persona és un altre

que no té res a veure amb tot allò que, que està totalment estipulat o estructurat des de fora. L'educació emocional, per exemple, que a través de, de, de la integració de, de totes les parts del ser humà, o sigui, la, la cognitiva, l'emocional, com dic, la corporal, l'espiritual, és molt important. I ja hi ha gent que està fent coses a, a l'escola i als instituts.

Om bhur bhuvah svaha Bhargo devasya dhimahī Dhiyo yo naḥ

svaha tatsavitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhio yo nanah prachodayat om bhur bhuvah svaha

a vegades eh, nosaltres esperant que els alumnes integrin els alumnes nouvinguts, alumnes amb discapacitats. És veure que l'adolescència sí, que hi ha un canvi que entre ells cerca molt el grup d'iguals pot ser a vegades no sigui tan viable per la realitat que ens trobem. En aquest moment jo m'ho qüestion, no? si també a vegades a nosaltres, realment, a la vida diària, no sé si donem un exemple

d'integral que té una diferència no? En qüestiona això perquè veig que també passa a l'escola, a vegades no sempre estan integrats la paraula integració no sempre és una realitat en aquest sentit no perquè no puguin estar a l'aula no perquè no puguin fer una feina però llavors hi ha la part social que et convidin a un aniversari a una festa anar al cine i si et trobes amb alumnes que et compten que no en tenen d'amics no?

Jo puc aportar això perquè són els alumnes que ens ho han comentat. Sí que dins l'escola poden fer feina, però llavors fora de l'escola, on també té un, una continuïtat, el grup, no es dona. Passa el millor menys amb els alumnes més petits o primària, també passa menys, però a l'adolescència jo crec que hi ha un moment en què els nens sí que cerquen els iguals i potser puguin excloure més en aquells nins que no, no són iguals que ells, no?

Bueno, és un qüestionament, realment pot ser perquè passi de fora pot ser perquè ells també estan en aquest moment evolutiu, i hi ha nens que no es senten bé, perquè bueno, ens ho han contat mm -hmm. entusiasmar i poder entusiasmar a, a la resta eh, Bé, jo també per acabar mm, faria una reflexió que m'he apuntat aquí fa un parell de dies i és que estem estem

en un canvi, un canvi d'etapa, en un canvi a nivell mundial, a nivell personal, a nivell social. Eh, què hem de fer en tot allò que fins ara ens ha servit, o en, entre cometes ens ha servit, no? o el sistema capitalista neoliberal ha servit. No? Eh, però bé, bueno, que fins ara hi havia. Crec que hem d'agafar tot això que ens ha servit fins ara, analitzar-ho, qüestionar-ho,

quedar-nos amb això que, que ha anat bé i tot allò que fins al moment ha anat bé però ara ja no va doncs deixar-ho desapego total deixar-ho de banda completar aquesta aquesta manera d'entendre l'educació, ampliar-la i, i no ser no ser esclaus d'un sol model de pensament però mm? eh,

Pensar sempre tenir una actitud flexible i oberta a la vegada que afirma si un creu en allò que, que, que creu. Um, però no sé és clau de, de, ni de tan sols de les teves pròpies metodologies que penses que, són, que poden ser els millors. No? Si no teniria aquesta actitud de dir bueno, fins al moment això m'ha servit per ventura d'aquí,

qui endavant no me servirà. No? Eh, tenir disponibilitat cap en aquest canvi i, i anar cap a un camí d'una verdadera vinculació i no tenir por, arriscar-se, a fallar i a caure's i a tornar a tornar endavant per seguir fent feina i amb una actitud positiva, sobretot en aquest temps de, de crisi que estem visquét ara mateix.

sexto grado además será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, primero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte.

Entrar sense expectatives, és a dir, i sense expectatives i amb una actitud de, de deixar-te sorprendre. Què em passarà avui a l'aula? Què passarà avui? Que, quina dinàmica es generarà? Com estaran aquests al·lots? És a dir, viure la professió, si un té vocació, de, des de la vitalitat, no? des de...

Com, com pot com me poden sorprendre avui els meus alumnes I, i també anar deixant o si no deixant anar equilibrant un poc més eh, la recerca de solucions a través dels de processos cognitius i equilibrant-ho amb la respiració, és a dir, amb el contacte amb tu mateix, respirar... Eh,

el que està passant, no?, i el, el que m'està passant i el que està passant. El que me passa jo, com a docent, quan estic pressionat per, per eh, lleis i crisis i, i, i retallades, etc., respirar, o sigui, tenir-ho en compte, però respirar tot això i seguir fent feina, no?, amb allò que t'agrada. Eh,

també respecte a l'autoritat, que és una, una qüestió que, que s'atxerra molt, no? personalment jo crec en l'autoritat natural, és a dir, en l'autoritat de la meva experiència, que això no vol dir que sigui eh, ni, ni millor ni pitjor que s'ha de saltar, no? és a dir, els nens petits, petits tenen la seva autoritat a partir de la seva experiència, els adolescents tenen també la seva pròpia autoritat. Eh,

i, en, I també, o sigui, trobar sempre l'equilibri entre la rigidesa, que seria més bé un autoritarisme imposat, no? un, un abús de poder, i, i la permissivitat, perquè tampoc mos hem d'anar a l'altra banda. De vegades jo a l'aula he hagut de posar límits honestos, límits sants,

a, a persones, no? a, a adolescents que, que d'altra manera no els estaria fent bé no? Si, no, si no li posar aquest, aquest límit mm. bueno, no, jo no sé si el sistema el sistema que tenim mm, penso que moltes coses no funcionaran tal i com estan no sé si canviaran ara d'aquí 10, 20, no ho sé però crec que ara de fet molta gent des de dins està cercant un canvi

i jo posaria l'atenció dins d'aquests canvis que, que cada educador, que cada persona està fent dins la recerca personal per poder escoltar-se, per poder per donar-se permís, per tenir una altra visió de l'educació I, i fent tot això poden tenir una altra mirada cap als nens, cap als processos creatius, cap a poder aprendre... I,

i tenir clar que no ho sabem tot, que sempre estem aprenent. Jo crec que aquest moviment, des, de, des del moviment que està fent cada, cada mestre i cada professor, és el que probablement possibiliti un canvi, no tant des de les estructures de, de fora, perquè realment la, els que toquen la realitat dia a dia són els professors. No, no vull ser també...

Un idealista, sé que és necessari que, que se pugui plantar cara diguem, a el que hi ha, s'hagi de qüestionar, hi hagi gent que pugui establir sindicats, qui sigui una veu des dels mestres cap al sistema polític, que gestionen no? i ens gestionen els recursos, s ha de fer. Però a part de tot mm. això, no quedar-se enganxat amb això, perquè ens quedam com a nens que no ens donen de menjar.

I llavors, si volem estar dins el món educatiu, eh, el, tornar cap a cada un i a partir d'aquí fer una feina de recerca personal, perquè això sí possibilita canvis, i de fet molt d'educadors ho viuen dia a dia i a lo millor no, estan, no se saben, no se coneixen aquestes històries, però n'hi ha moltes. I jo això és el que jo penso, ho sent, que possibilitarà un canvi, perquè

en fa en la creativitat i en, la, en el ser humà i en la capacitat que té per vincular-se en aquest procés els personals que fas, que en el final revises tot el teu procés de vinculació per, podrà permetre que tu puguis vincular uh -huh. amb companys amb altres nens i donar la, els continguts currículars des d'un altre lloc i entusiasmar-te i podràs entusiasmar els, els que tens en tu

to slip her